Так говорила, і Зевс лукавства її не помітив. Клятвою клявся великою і часто втім каявся згодом. Гера злетіла тоді стрімголов із вершини Олімпу, в Аргос Ахейський примчала, де знала вона проживає вельми поважна дружина Стенела, сина Персея. Сьомий вже місяць вона дитину в утробі носила, та завчасу, недоноском на світ його вивела Гера, стримавши роди Алкмені, І літій туди не пустивши. Звістю цією прийшла до Кроніда вона і сказала: "Зевсе, владарю Перунів, я слово вкладу тобі в серце. Муж народився благородний, що править Аргеями має. Це Еврістей, нащадок Стенела, сина Персея. Парость твоя, не зле він, Аргеями правити буде. Мовила так, і серце гірким пройнялось йому болем. Ату Кротон вхопив за голову в косах блискучих, Гнівом, палаючи, лютою великою клятвою клявся, що від тепер на олімп вже ніколи й назоряне небо більш не повернеться ата, що розум усім засліпляє. Мовивши, так розмахнувсь, і з високостей зоряних неба, зевс її скинув і в мить на людські вона впала. Роботи. Часто зітхав через неї він, бачачи любого сина, що у трудах недостойних служить Еврістеєві мусив. Так же і я, коли шоломосяйний гектор великий воюв аргейських нещадно винищував перед човнами, а ти забудь я не міг, що розум мені засліпила. А що засліплений був я, і Зевс одібрав мені розум, хочу це виправить я, незліченний, приносячи викуп. Отже, до бою ставай, заохотивши й інших з собою. Я ж подарунки готовий віддать тобі всі, що, прийшовши вчора до твого намету, назвав одіссей богосвітлий. А якщо хочеш зажди, хоч трудів ти арейових прагнеш, зараз же слуги дари, скораблів принесуть, щоб побачив сам ти, які тобі речі я цінні й приємні, дарую. Відповідаючи, мовив, до нього Ахіл прудконогий Сину Атрея, владарю мужів агомемно неславний. Як ти захочеш віддать, як належить мені подарунки, чи при собі їх затримать, це справа твоя. Та згадаймо краще про битву. Не час нам довго про це розмовляти, чи зволікачним? Велике бо ще недовершено діло. Знов ви у лавах передніх побачите нині Ахіла, як він фаланги троян. Мідногострим, трощитиме списом, хай же і кожен із вас ворогів побивати гадає. Відповідаючи, мовив йому одісей велемудрий. «Очі, і хоробрий безкраю ти, богоподібний, Ахілле, не посилай з ворогами над ще серце битисяхеїв, під Іліоном, бо довго триватиме ця безпощадна битва, якщо між собою зіткнуться фаланги ворожих вою, а Бог надихає тим і другим однакову силу. Краще при кораблях бистрохідних ти дав би Ахеям хліба спожити і вина, в них бо сила й відвага людини» хто тобто б то спромігся з бійців цілий день аж до заходу сонця, не підкріпившися їжею, битись весь час з ворогами. Хоч би і якої від уваги повин був він бойової, та мимоволі все тіло йому важніє, охопить голод і спрага його, і в утомі ослабнуть коліна. Той же, хто світлим вином і нагідком зміцнить свої сили, Битися може завзято цілісінький день з ворогами. Серце відважне у грудях його, і не знають суглоби втоми, аж поки із поля не зійдуть усі бойового.